Два. Ви привели цих людей сюди. Три. Немає певноти, що вони непричетні. У приймальні чоловік усе чув. Мене взяли до ліцею особисто ви, Петре Павловичу. Чотири. Це не теледебати. Нам потрібна консолідація і конспірація. Потрібна правда. Мене нудить від демагогії. Все надто серйозно. Стався злочин, сумнівів нема. Зробити таке міг лише божевільний. Як-от ваша дуркувата протеже. І ще хочу дати вам дружню пораду. Якщо вам кортить зажити слави Моніки Левінські, подбайте зробити це не на очах дітей. Покутило Кину світлину. Зірка цілується з Клинтоном. Невже це так виглядало збоку? Світлини зроблені через спини натовпу, там стояли лише наші, жодного стороннього, діти і персонал? Згадати б, хто іще був? Його ви теж викличете накилим? посміхнулася зірка, показавши на Клинтона. «Поміркуйте, чи може працювати педагогом жінка?» Покотило, пошукав слова, не знайшов. «Ну, ви самі розумієте». «Не розумію». Викладачі ліцею відбули суворий конкурс. Ви чомусь потрапили поза конкурсом. Телефонували з високої гори. «Чи не заокеанські друзі натиснули?» Зірка крутнулась до дверей. «Підручники віддайте до бібліотеки, за них валютою оплачено», – гукнув у слід покотило. Зірка вийшла з приймальні, занесла підручники до бібліотеки. З їдальні почулися голоси. Зазирнула. Лідія вимахувала перед носом сестри ганчіркою. «Мені не вказуй!» Харчі пробуєш? Пробуй. До мене насікайся. З такого посуду дітей не годуватимеш. Доки не купимо посудомийну машину три руками, аби блищали, Тихо сказала дієць сестра, згребла щойно вимиті Лідією тарілки, а висипала до мийки. Лідія витерла руки об фартух, підійшла до зірки. Тебе в прокуратуру знов тягали? Запитала спокійно. «Так. Що ти їм сказала? Що питали? А про травку? Питали. А про мене? Так. А ти? Що я вас влаштувала на роботу? А що вони до мене мають? Пані зірко, до вас прийшли!» Крізь прочинені двері оголосила дитяча голова. У холі під пальмою стовбичив чоловік. «Ви до мене?» «Так, доброго дня!» Зірка роздивилася. Очі, ніс, підборіддя, чорний тонкий светр під горло, сірий легкий костюм на тренованому тілі професійного охоронця чи спортовця. «Звідки я, дідча мати, його знаю?» «Схоже на Шварценеггера в ролі командо. «Ми з вами бачилися на цвинтарі?» «Я потребую вашої допомоги», – прочитав її думки Командо. Він показав фото усміхненого хлопця у військовій Панамі і камуфляжі. «Ви його знаєте?» – бачила. «Знаєте, від чого він помер?» «Що знала, розповіла в прокуратурі». Зірка рушила з місця. «Дві секунди. Може, вийдемо звідси?» «Виведе». «Скрутить шию двома пальцями, не кавкну», – подумала зірка. «Не бійтеся! Навіщо мені ваша скручена шия? Самі подумайте!» – стинув плачима команду у відповідь на її думки. «Я друг Андрія Перегуди. Він колись врятував мені життя, а я не зміг. Я маю вам вірити?» Командо заплескав себе по кишенях.